Bon, lehenik kontengira, eh, eh, Katixa Baldoetita uartia txalria xurite dira, beren eh, lantresna xalbatua izan da, hortaz kontengira. Guretako aldiz, eh, me, ba, oartzen gira bil gauzetaz, eh. badila zinez bibitezia justizia hortan, gufite kondenatik izan gira, beren eh, espangerro hemen gendea hemen gendea oida, espangerro aferaz, dalako lazaina falsuak, eh, eskokeria izan zen, zen, zen nola jendea trompatu zuten, Horma dira jende handiak uh, guztiak, kooperatiba handiak, eh, milioika euro eh, ebartxeak izan dira, oktan, jende trompate izan da, eta hori izta hono Bada ere zibadur uh, bezalako kooperatiba bat, uh, badakigu arek duela, um, beste beste barreatu egazti gripa hori. Eke zei dira, gorik ez dira uh, arenguratiak, eta gu aldiz ba. Na bon, uh, tranquil dira, egindugu berri zen dut, eh, egindugu egime hartzena, beti laborarien alde izain gira, laborarien efineatzeko, ikusi guztiak dugu degiten dugunez, bilduko gira aztea margen jakiteko.